Що й не кажи, речення в пісні побудовані неправильно, якщо їх можна розуміти двояко. Ну, з пісні слів не викинеш. Якщо вони неправильні, викинеш. Але пісня ця насправді хороша. Я б під нею вчора добре натанцювалася, закінчила суперечку Марта, вмиротворено зітхнувши. Залишаємо Яремче. Їдемо до вас? Ніби недостатньо вже тільки того, що я стара. Ніву ми залишили просто посеред містечка. Піднімалися стежкою, яка вела вгору через цвинтар. Він виглядав доволі життєрадісно, без звичних для таких місць настроїв, без навислих у повітрі завмерлості відмерлості, гнітючості і німої урочистості. Цей цвинтар служив ніби додатком до стежки, а не самодостатнім місцем. Було в ньому щось навіть веселе, бо Марта тут же заспівала і, підплигуючи, понеслася від однієї яблуньки до іншої, зриваючи недостигліще ренети. З цвинтаря ми вийшли на вузьку колійку. Тут пахло смолою, осінню. Далі виднілася хата Богомилий і Миромира. Марта застигла, широко розставивши ноги. Права на одній рейці, ліва на другій. І задивилася гори, що нечітко проступали за хмар. Її широка спідниця у клітку надулася вітром, як парашут цієї миті Марта стала схожа мені на нескінченний шлях у щось невідоме і нестерпно солодке. Тепер я до повного щастя ще й точно знаю, коли. Богумила винесла з будиночка цілу колекцію набитих квасолькою іграшок. Маленьку вівцю, дзьобату птаху, змію, видру, касатку – і вовка. Розклала їх навколо Марти на лавці. Та взяла до рук видру і заговорила її голосом. Богомила втішилася і відповіла овечкою. Упродовж кількох годин вони розмовляли. Інші звірі теж долучилися до бесіди. Марта й Богомила тішилися страшенно. Ще кілька тижнів тому, коли не знала, вила на місяць сонце і кожен листочок, бо не розуміла їхнього сенсу. Не розуміла, навіщо цього, якщо вже скоро, якщо чимраз менше. Ми довго йшли колією. Тоді перелазили через паркани, чалапали болотами, переходили струмки. В одному місці довелося перенести Марту на руках. Вона була легка, як пташка, але разом з тим дуже важка. Від важкості у мене всередині все стислося. Я не зміг набрати в груди повітря, але помітив це вже аж на тому боці, коли Марта ступила на землю, а мені залишило хвилювання і запах. Ми заглибилися в ліс. Там знайшли сухі дрова, але вогнище що розпалювали досить довго. Я витягав з жару чорну спечену картоплю, дмухав на неї, обчищав обгуглену шкаралущу і віддавав картоплину Марті. Тим не менше, її руки і лице стали так само брудні, як і в мене. Підозрюю, що Марта замастилася навмисне, коли я відвернувся. Руки і лиця мили в річці, до якої спускалися хвилин десять. Люди, які зустрічалися нам, дивилися з подивом і співчутливо. Марта віталася з кожним і махала забрудненими сажею руками псам, що намагалися вирватися з запарканів. парканів. Зараз мені здається, що я мала б бути щасливою у ті дні, коли не знала. Петя... Приїхав з полонини на своєму коні. Кінь називався Юра, Був лагідний, як немовля, Покірний і слухняний.